Květoslav Minařík. Joga v životě současného člověka. Šestá část. Varování. Mystik jenči jde cestou mystického vývoje samostatně, si musí počínat moudře a nikoli nemoudře. Rozhodně si nesmí nechat radit svým vnuknutím, jež se mu zdá svaté a zpravidla se dostavuje při čtení knih o mystické praxi. Tím méně si pak smí nechat radit od kdekoho, kdo o mystice mluví. Mystická výchova se musí zakládat na praktické psychologii a navíc ještě na mystických zkušenostech těch, kdo už v mystické praxi měli velký úspěch. To stačí k poučení, že není správné vybírat si mystická cvičení podle vlastního uvážení, když tu chybí mystické zkušenosti. Výsledky toho jsme už totiž viděli. Jak snadno si vybírali mystická cvičení ti, kdo byli disponováni pro duševní choroby? Ty pak u nich propukly proto, že se místo mentálního úsilí, jež by je vedlo k aktivitě, oddávaly duševní pasivitě, která propuknutí jejich duševní choroby rychle napomohla. Proto i když psychiatrie tvrdí, že mystika je častou příčinou duševních chorob, Přece tomu tak není. V pravé praktické mystice totiž vždy převládá prvek aktivního duševního úsilí. Jené diletantská mystika si nevšímá rozdílu mezi aktivním mentálním úsilím a duševní pasivitou. Tato mystika ovšem nevede k žádným pozitivním výsledkům a vůbec k něčemu dobrému. Znalci mystického vývoje například velmi dobře vědí, že lze cestu k duchovní dokonalosti velice urychlit pomocí rozštěpení vědomí. Psychiatrie o tom snad ví jen tolik, že rozštěpení vědomí je cestou do schizofrenie. Je tomu však tak skutečně? Cvičení se v soustředování mysli se nemůže obejít bez dvojitého uvědomování, totiž předmětu koncentrace na jedné straně a zevních věcí na straně druhé neboť když tomu tak není, pak se soustředování velmi snadno stává utkvěním mysli, to zase je fixní idea, duševní choroba svého druhu. K dvojitému uvědomování se při mystickém vývoji postupuje krok za krokem. Cvičení se cvičí se tak, že žák mystiky zaměří svou mysl na výlučný buď imagina Imaginovaný nebo skutečný předmět a současně se varuje, aby ztratil zpatrnosti jevy okolního světa. To se dá cvičit takto nebo i opačně? Když opačně, cvičí se žák mystiky v precizním vnímání zevních jevů, ale současně se snaží uvědomovat si nějaký imaginovaný předmět, kde si ve své bytosti nebo i jen místo na svém, p, nebo ve svém těle. Zvičením se schopnost vnímat oba druhy jevů zdokonaluje. Když se zdokonalí, dosáhne žák mystiky schopnosti dobře vnímat zevní svět i vnitřní předmět, sloužící zprvu k soustředování a později až k absolutní kontrole všech procesů duševního života. Tím už bylo dokonáno rozštěpení vědomí. Výsledky tohoto rozštěpení jsou velmi zajímavé. V jedné pozdější fázi tohoto úsilí se bytost ukáže být jakýmsi přijímačem permanentně naladěným na všechna elektromagnetická korpuskulární kvanta, jež vznikají z toho, že člověk vůbec žije v živém prostředí v prostředí lidí. Tato kvanta tak charakteristická dobře označují všechno, co je vyvolává, tedy i lidi a jejich skutečnou povahu. Schopnost dokonale evidovat vliv těchto kvant se označuje jako jasnocit. Tento výsledek ovšem z hlediska mystického vývoje až k duchovní dokonalosti neznamená nic. Často to bývá jen začátek trvalého duševního obtěžování přijímatele těchto vzruchů. Kdyby toto obtěžování nebylo nositelem zkušeností mystického lůstu, nemusel by člověk s rozštěpením vědomí vůbec pracovat. Proto předtím není třeba varovat, jde totiž o schizofrenii vpravdě nepravou, metodicky vyvolanou a proto schizofrenii pod dobrou kontrolou usilujícího mystika. Mystik jenž dospěl, toho mohl dosáhnout výhradně mocnou duševní snahou a proto se mu nestane, aby skutečný svět tak snadno zaměnil za vizuální, nepravý a aby si v něm počínal jako duševně ucelený, kompletní, ale přece jen duševně nemocný člověk. Proto zde nebezpečí duševní choroby neexistuje. Toto nebezpečí však existuje jinde. Existuje v neodborném výběru imaginovaných předmětů nebo míst v těle pro soustředění kdysi u nás existovala veřejná mystická škola, v níž se učilo pouze o dvou mystických cvičení, o koncentraci mysli do prsou i představou, nebo o tzv. tiché koncentraci, o jejíž mentálním kotvišti nevím. Tyto dva druhy koncentrace cvičily o diletanství této mystické školy, pro zaujetí těmito dvěma cvičeními nechala nepovšimnuto velké nebezpečí, jež pochází z procesu myšlení na jedné straně a z výměny kvalit mysli na straně druhé. Proto se stávalo, že blahodárné zafixování myšlení na předmět jím, že je tělo, bylo opuštěno a velmi často nastoupena cesta myšlení spekulativního a posléze bloudivého. Toto spekulativní i bloudivé myšlení brzy ukazovalo svou zlou tvář. Místo mystiků s myslí ovládanou a spevněnou se vyskytovaly mystikové s podivnými názory na svět a život a místo mystiků, kteří by měli na zřeteli po všechné dobro, se vyskytovaly mystikové se specifickým, ale vždy jen nedobrým mravním názorem a založením. Aby k tomuto bloudění nedošlo, musí se každý samostatně jdoucí mystik držet úsilí o utišování vlnivého charakteru mysli, trvale zaměřovaného na vnitřní předmět zvolený pro koncentraci. Nejlepším předmětem pro koncentraci mysli je spodek těla, nohy, symbol hmoty nebo země, základu to vesmíru jevu. Ten musí být poznán ve své podstatě, jestliže má mystický vývoj splnit svůj účel, totiž přinést poznání a jeho prostřednictvím osvobození. Jenže ti, kdo se zabývají mystikou, si většinou nepočínají dobře. Místo, aby se drželi ideje utlumení činnosti mysli a tím celého duševního života, duševní činnosti podléhají přirozené reakci své vlastní bytosti na snahu duševní život zastavit započnou mystickou cestu nekontrolovaně, opustí započatou a pak se už cvičí jen v rozvíjení bezpředmětných myšlenek, spekulací nebo bloudění mysli. Toto odchýlení od započaté mystické cesty je nejčastější. Úsilí o skutečnou koncentraci mysli je často i pro malý odpor nitra, jež se brání svému podrobení zaměněno za bezcené myšlení. To se zdá být myšlením kvalitnějším proto, že se zabývá abstraktními pojmy nebo vztahy místo obvyklého přímočarého myšlení, jež má na zhřeteli nějaký hmotný nebo smyslově ukájející výsledek. Mystika je však nauka týkající se pouze reálných věcí. Usiluje se v ní výhradně o dosažení životních zkušeností v podobě mystických zkušeností, jež člověka osvítí nezměrným poznáním nebo pronikavým vhledem do podstaty věcí, jímž se také dospívá k poznání a k osvobození. A právě k tomuto zamišlenému poznání se nedospívá myšlením mystiků, kteří opustili cestu pravé mystické praxe. Mohou se jim dostat jen do nepřestávajícího putování myšlení v kruhu neužitečných myšlenek. Tím se člověk postupně tak oslabí, že už nikdy nebude schopen začít opět konat správnou práci na cestě mystického zdokonalování. Proto neplatí představa o mystice, že je to život v kruhu idealistických myšlenek duševního člověka unášejících světem neskonkretizovaných představ. Kdo uždlí v tomto světě duše je v nejlepším případě snílek, v nejhorším duševně nemocný člověk jenž trpí bloudivými představami. Právě pro tato dvě žádoucí vyústění duševního žití je nezbytné vyvarovat se bloudění mysli, vněž se tak snadno mění skutečné duchovní nebo mystické úsilí, založené výlučně na soustředování mysli. Je nutno se ho vyvarovat vědomým udržováním se duševně na reálné půdě. Když se tento způsob myšlení spojí s analyzující koncentrací uvědomělého myšlení, bude nastoupena cesta celobytostné proměny. Jenom tato cesta je pravou mystickou cestou. Mystika ovšem není jako praktická školní výchova, nemá tradici pedagogiky, metodiky a školského vyučování vůbec. Proto si její učení každý vykládá po svém a podle toho, jak mu velí jeho vrozený vztah k zevnímu světu, jeho sklony a představy o lidském štěstí. Tímto vnitřně usměřován, dostává se každý, kdo usiluje o úspěch v praktické mystice, do nebezpečné blízkosti s cestí, na němž ztrácí schopnost vidět všechno reálně a uvažovat ovšem racionálně. Výsledkem ovšem je průhledná bezcenost jeho myšlení, pojmů a úvah. Je tedy možné stanovit předpoklad, že pouze věcný postoj k životu a světu. Obohacený soustředováním mysli později, dobře vše analyzující, je spolehlivou mystickou cestou, která každému přinese potěšující výsledky nejen ve smyslu abstraktním, nýbrž i konkrétním. Už dost bláznů mátlo neinformované, že právě oni, ti blázni, jsou pravým vzorem praktických mystiků. Jak se však stali těmi blázny? Tím, že místo, aby se věnovali soustředování mysličím, že by utlumili jejich samovolnou činnost a též i vnímání, tuto činnost naopak zvyšovali. Oddali se myšlení, jež jim po zanechání koncentrace přinášelo nový druh myšlenek, než jakými se zabývali dříve v údobí živočišného způsobu žití. Viděno však zvýšen mystického vývoje naprosto stejné, zabývá se neovládaná samovolně činná mysl předměty smyslových tíčů nebo spekulacemi o nadsvětském životě a o mravném nebo nemravném myšlení a počínání. Vždy rozhoduje pouze to, zda člověk dovede úsilí o ovládnutí mysli k jeho cíli, totiž ke zničení celé duševní činnosti, samozřejmě reflexní a samovolné. Neboť pouze takto člověk svým vnímáním pronikne za funkční sféru myšlení a vyvine v sobě schopnost postřehnout zřídlo pohnutek a rozvinout i tzv. přímé vnímání, jimž se proniká za clonu zdání, již vytváří neovládané myšlení. Lidé však jsou duševně slabí a neodvážní, když jejich úsilí o soustředování mysli dospěje až k přirozené reakci jejich bytosti, spírají se a nadvládě vůle nebo postřehnou, že se nič, ničením samovolného myšlení dostali na okraji zdánlivé propasti duševní nečinnosti, vyvolané vůlí, Utečou od svého původního úsilí a uchylují se už jen k procesům myšlení nového druhu, jež se nezdá mít znaky myšlení živočicha. Tím nastupují cestu bezceného, samoučelného myšlení, jež jim zamezí cestu k úspěchům na cestě praktické mystiky. A pak, protože jejich myšlenky jsou nového druhu, vyvozují z toho, že na mystické cestě dosáhly kroku, Ačkoliv už jsou na mystickém cestí. Každý žák mystiky by se měl vyvarovat tohoto cestí tím, že se bude stále pokračovat v ničení samovolného myšlení, i když tím často může dospět k doměnce, že tam dále na této cestě ničení duševní činnosti je pouze temná propast. Nemyšlení, ještě výsledkem záměrného zastavování a ničení duševní činnosti, je mystickou hlubinou, jedině v níž se rodí moudrost. Moudrost není totiž výsledkem precizně spekulující mysli, nýbrž smyslových postřehů očištěných od vměšování předsudků a a apriorních zaujetí pro něco nebo proti něčemu. Mystické zcestí se běžně vkrádá do mystického úsilí jemně a nepozorovatelně. Přechod od systematického zastavování procesů myšlení, jehož pomocí se vynoří hlubina pravého mystického stavu k samoučelnému myšlení nového druhu, k myšlení bezcených mystických spekulantů je pozvolný. Snad jen zevní pozorovatel, Takto se ubíhajícího mystika může vidět, jak se případně až dosud jako racionalisticky myslící člověk, domělý to mystik, stává spekulantem s abstraktními nebo i bezcenými obsahy myšlení. Proto nezbývá, než aby každý žák mystiky byl pozorný ke zmínám stavu svého myšlení. Jeli nebo stávali se myšlení nevěcným, je nezbytné s dosavadním mystickým úsilím přestat vrátit se k věcnému myšlení a po jeho žádoucí úpravě začít s pravým mystickým úsilím znovu. Toto může být pochopitelné každému, kdo trvá na zachování věcného myšlení. A takovým lidem mohu říci, výsledky mystického úsilí jsou skutečně věcné. Projevují se v běžném prožívání, jež se kvalitativně mění do té míry, do jaké byla uskutečněna mravní proměna celé bytosti. Proměna vyvolána myšlením, jež se zcela podřídilo mravním a mentálním příkazům pravé mystické nauky. Nirvána Abychom mohli pochopit nirvánu, musíme definovat sansáru, stav, který vzbuzuje představu o putování duší světem strastných stavů. Ve skutečnosti musíme sansáru charakterizovat pouze jako pohyb. Pohyb se ovšem může týkat všech jevů. že v našem smyslovém světě nejvyššími jsou fyzikální jevy, totiž elektromagnetická kvanta pokud je chápeme jako jevy s korpuskulárním pozadím. Tato kvanta nelze považovat za nezměnitelné útvary nebo zhluky. Ona se mění přísně vzato v souhlasu se svým předurčením, jež je vyvoláno jejich vzájemnými gravitačními vztahy. Co to asi můžeme představit, že vesmír jevů je dočasný, kdežto gravitace věčná, takže konečně vesmír musíme chápat jako vesmír věčného pohybu, čili že vesmír je ve výhradně sansárový. Vzhledem k tomu je tím spíše sansárový, každý je ve vesmíru tvarů a sil. Právě takovými jevy jsou i tvorové útvary, to jsoucí v gravitačním poli, dejme tomu v jakémsi svém prvopočátku v gravitačním poli vyvolaném galaxiemi. Bytosti jakožto vnitřní útvary vesmíru nebo kosmického kontinua se jeví jako útvary strastnější než například galaxie, jež podléhají pouze tíži gravitaci. Jeví se to tak proto, že bytosti jakožto celky svého druhu jsou více nakupeny v daném prostoru, v němž pak gravitační silokřivky tvoří prostředí hutnější a tím tedy více podléhající krizi tíže. Přísněm za to jsou však bytosti mikrokosmem, jenž obsahuje kvality různého druhu, z nímž nejvyšší je vědomí. Vědomí lze z tohoto hlediska chápat jako pole, na jeho zdech se vytváří obrazec kouzla klamu, jimž je vesmír jevů. Schopnost vědomí identifikovat tento obrazec dosvědčuje to, že se kvalitativně liší od sansáry struktury jevové tvorby tvarů jsoucích tak zřejmě ve věčném pohybu, tedy tvarů sansárových. Při permanentní analýze těchto kvalit mikrokosmu a při jejich stále vzájemné konfrontaci je konečně vědomí poznáno jako nirvána v jejím pravém základě. Nezáleží na tom, že se vědomí bytostí stává zrcadlícím principem, odrážejícím pouze vesmírné jevy, jevy procesující a proto sansárové. Toto vědomí je totiž možnost zbavit této zdánlivě přirozené funkce, totiž odrážet jevy tedy ona kavanta fyzikálních činitelů. Když toho člověk dosáhne, projeví vědomí svou původní povahu, povahu kosmického zrcadlícího principu. Jenž pak může být identifikována pouze jako nirvánský stav, jsoucí v empirickém protikladu věčného utváření, tedy v protikladu k vesmíru dění k sankcáře. Ideou duchovního vývoje je realizovat původní stav vědomí na úrovni vlastního bytí aspiranta duchovní dokonalosti. To ovšem vyžaduje práce svého druhu, která se v souhrnu jmenuje mystická cesta. Její začátek spočívá ve snaze vyloučit z vědomí onu mnohost vytvářenou příbojem fyzikálních kvant, tvořících útvary svého druhu. To se provádí tak, že člověk už vědomí nedovolí zrcadlit všechno, co na ně může působit jakožto jevy zemního světa. Nýbrž dovolí mu zrcadlit jen na stavy a věmy jedné povahy. V praxi to znamená, že má aspirant duchovní dokonalosti volit radostivost nebo pozvednutí mysli nad světem zemních jevů podle toho, zda je podlivem světské a k zádumčivosti nakloněné mysli. Nebo duševních útrapí již podkladem je pesimistický názor na svět. Právě radostivost a permanentní pozvednutí mysli nad svět zemních jevů se má stát prostředkem k udržení se nad světem mění, což znamená nad světem kolotavých nálad, měnících se od hluboké zádomčivosti až k bláznivým smyslovým radostem. Když člověk dlouho se trvává v radostivém štěstí nebo ve stavu mysli pozvednuté nad svět zemních jevů, a to pouze ve stavu vyvolaném vůlí, vyžije se mu tento stav nebo se mu stane zvykem. Když se mu tento stav stane nosnou vlnou jeho duševního života, vyřadil z vliv sansáry v jeho nejhorší formě, vliv, který tvoří jeho nálady, před jejíž příbojem je bezmocný. Z praktického mystického hlediska se často vůlí vyvolané radostivosti a pozvednutí mysli na svět smyslových věmů používá jako stavů realizovatelných. To znamená, že se těchto stavů musí člověk držet s nejvyšším vypětím vůle, až se tyto stavy do jeho bytosti vetknou tak, že jsou nosnými vlnami jeho duševního života do té míry, že kdyby je chtěl zrušit, musel by k tomu použít stejně mocného tlaku vůle, jako když se je snažil vyvolat a realizovat vnikne vníkem těchto stavů duševních sil a hodnoty získá člověk novou psychologickou základnu, na níž může začít budovat pevnou budovu duchovní dokonalosti. Jak si však má žák mystiky v tomto úseku mystické praxe počínat, tomu má v mystice určovat guru, Nová psychologická základna bytí musí být budována ze náladových jednotlivin v jejich přesném poměru, aby nedošlo k převládnutí věcí jednoho nebo druhého druhu a aby se tím nevytvořila situace, jež by vyžadovala opětné vnitřní přebudování, jak tomu bylo v první fázi, o níž se právě mluvilo. Hned zde na začátku je nutno podotknout, že nejzkušenější guruvé vedou své svěřence tak, aby nebylo realizováno nic, nejbrž aby byly jen stavěny různé psychické a psychologické hodnoty jedince proti sobě tak, aby se základnou uvědomování posouvala výše a výše na úrovni psychologických a fyzikálních kvalit co nejvýš, aby už takzvaná první realizace člověka co nejvíc přiblížila ke stavu spásy. Neboť čím nižší psychicko-fyzikální stavy je nutno realizovat, tím obtížnější se vytváří podmínky k dalšímu postupu z této nově vzniklé základny. Hledající lidé pak často už nemají sílu dostat se ze stavu. V první realizace výš na stále stoupající mystické stezky. Předpokládáme však, že žák mystiky získal velmi zkušeného a ve svém oboru odpovědného gurua. Ten zpravidla pravidla dokáže přivézt žáka mystiky k realizaci stavu jemu právě vlastně nadpřirozeného. Tím pro něho vytvoří předpoklady k tušení ještě lepších stavů, než právě uskutečnil, a současně mu také pomůže zachovat potenciální možnost, aby hned vykročil dál na strmější svahy mystické stezky. Na těchto svazích získají žáci mystiky své vlastní zkušenosti z prožitkové oblasti, což pro ně znamená schopnost jít dále sami bez vedení za ručičku, a vyhýbat se realizaci nebo utkvění v jakémkoliv stavu, jenž neumožňuje poznat absolutno a realizovat jeho stav. Spravidla a vlastně v nejlepších případech se aspirant duchovní dokonalosti může tím, že se vyhýbá všem i velmi lákavým emocionálním stavům, dostat až na rozhraní světa imanentního a transcendentního. Tam, kde žijící bytost stojí na prahu absolutna a má i poznání, jak lze realizovat stav absolutna. To je nirvánský stav. Zdá se, že dosažení rozhraní sensária a nirvány vyžaduje, aby se člověk vynitřně zastavil. To je nějaký příslušný mystický stav realizoval. Je totiž třeba mít čas rozhlédnout se po dotykových momentech Těchto dvou krajních stavů kosmu i bytostí v jejich duchovním pojetí, neboť moment tohoto dosažení je, jako by vyšel z nemoci sansárového života na práh absolutně zdravý, jež je možno zjistit pouze správným počínáním. Tak dochází k počátku konfrontací sansáry a nirvány ve stavu lidství, jež předcházejícím procesem duchovního vývoje Získalo schopnost rozeznávat tyto dva základní kosmické stavy Sansáru a Nirvánu jako předmět realizace každého jedince. Cesta od tohoto bodu je zvláštní, je skutečně obsažena v permanentních konfrontacích stavu Sansáry a Nirvány, přičemž se dbá na to, aby ponoření do Nirvány nevzdálilo člověku Sansáru tak, aby už je nebylo možno znovu realizovat a na druhé straně zase, aby ponoření do sansáry nevzdálilo člověku stavu nirvány tak, aby jej už nemohl realizovat, protože příliš zapadl do prožitkového žití. Toto opatrné a trvalé směšování dvoukrajních stavů kosmu se musí dít a také se obvykle děje s tendencí aby stavy nirvány měly adekvátní převahu nad stavy sansárovými. Tímto způsobem lze propracovat k realizaci absolutna a nirvánského stavu na úrovni diferencovaného jevu, jímž je bytost nebo její empirické vědomí. Ve vesmíru tedy existuje možnost, aby bytost, živý tvor, realizoval stav absolutna na své vlastní úrovni, je to jistě meta nadlidská, ale přiměřená nejhlubšímu utrpení subjektu. Když už takový člověk pro kvantum životních zkušeností nevěří v žádné vzpružení, jež by mu mohlo opatřit k úspěchu dovedený smyslových tíč, pak mu absolutno nebude všepohlcující pohlcující bezednou túní nejbrž je nemístem pokoje, jenž se stává dokonalým právě realizací absolutna. Realizace nižšího stupně než právě absolutna jsou realizacemi nebeských stavů, neboť mystická cesta se vždy začíná neukojením smyslových tužeb a proto nemůže mít jako cíl sféru temnoty a odporu. Člověk na mystické cestě vždy hledí kam si vpřed a podle své karmické zralosti buď k smyslovým slastem, k nebesům různého stupně, nebo až za oblast smyslových slastí do oblasti nadnebeských. Ovšem i těchto nadnebeských oblastí je více než jedna. Takže na nejnižší úrovni je to oblast klidu za prožitím nebo přesycením smyslovými slastmi, na nejvyšší vyhlazení každé stopy diferenciace. <kly> Od klidu za prožitím nebo přesycením smyslovými slastmi až k vyhlazení každé stopy diferenciace jsou to různé stupně zdůrazňování vlastního já, každého poutníka po mystické cestě kdo je zcela zasycen životními zkušenostmi, nemá zájem na zachování svého já, neboť e, si je dobře vědom toho, že svět existuje jenom v protikladu k tomuto já. Tak vzniká rozhodnutí nechat zaniknout jak já, tak svět. Dva zdánlivě individualizované faktory, ve skutečnosti však pouze jedno a totéž ve dvou zdánlivě odlišných vydáních, totiž stav sansáry a nirvány. Co však s těmi životními zkušenostmi? V etapě trvající nevědomosti, jak ji definuje nejkvalitnější mystická nauka, totiž v nevědomosti, že existuje pouze dva základní stavy kosmického kontinua, Musí být tyto životní zkušenosti nabity jenom prožíváním. Když však už člověk je schopen nastoupit cestu mystického vývoje, pak správně vychovávaný a ošetřovaný žák může oblast prožívání překlénout nepřímým získáváním životních zkušeností, takzvaným hlubokým nebo pronikavým vhledem. Tento vhled je něco, co se zakládá na vnitřním odstupu od prožívaného, poznávaného a existujícího. Člověk se už nevrhá k proskoumání tohoto dvěma smysly přímého prožívání. To je hmatem a chutí, totiž prožíváním nýbrž pouze pozorováním. V tom případě relativní dostatek životních zkušeností nepřivede člověka k přilnutí. Vše, co existuje jako zevní jev, je schopen stále pozorovat a pomocí pronikavého vhledu poznávat i povahu toho. Dím se už přestane plahočit světem prožívání a putuje pouze světem poznávání. Jehož pomocí je dobře identifikován stav Sansária Nirvány, dvou to věčných jevů člověkova zevního světa identifikaci nirvánského stavu vzniká možnost i schopnost realizovat tento stav. Na cestě k jeho realizaci se doplní všechny potřebné životní zkušenosti, jež člověka zajišťují před záměnou nirvány za nejvyšší stavy sansáry a bude schopen nirvánský stav dovršit permanentní konfrontací stavů nirvány a sansáry. To je dosáhne vyhasnutí vůlek životu a tím i nedobrovolného butování sansarou. Je tedy nezbytné vyslovit varování. Tohoto výsledku nedosáhnou ti, kdo ještě touží po smyslových prožitcích a senzacích, ať už světských nebo nebeských, Nýprvež pouze ti, kdo chápou, že pravý mystický cíl je až za oblastí těchto prožitků a sen sensací. Kdo dokud propadlí chutě k životu, chce nirvánu definovat, vždy definuje jen stav slastného prožívání, vyšší to sensárové stavy. Takový člověk nikdy není člověkem duchovně dokonalým a není tedy ani pravým guruem hledajících.